أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونالأى أصحاب الجنة يا النار ما قنات أنه جنة تسكيراوشا جنة يان جنة لا شيئا ويتا بوئي لشي شیدہ جنت تازدہ بطوری میرانز درد بیشی نجسن جنتیان جنت تلرشی او جہنم یان جہنم تلرشی نو داغین ارس دو د جنت او د جہنم والا خبن کی سمقالنی و مناظری و سخبری کیلی نو دید ہے کہ د جنتیان او د جہنم یانوی و مقالنہ دکھر نا اللہ ونا دا اصحاب الجنہ خواندان دا جنت با آواز کی اصحاب النار خواندانو دا ورد ندل دا ایانت زادا ہے شیو خدا خبران دا خبری بکلے کی دا بوستو دا جنت نا چی جنت دل چو جہنم یعنو جہنم دا چی دویم خبران دا, دا, دا, دا, دا چې د یو کس چې یو وینه یو غږ له آواز باور جنته چرته او جهنم چرته عند سدره المنتها عندها جنته المقوار بشی ان شاء الله وروسته وېجتما سي لپاره کې جنته کمزه او جهنم بلان دي اسبل الصابلين جهنم بلان دي نو جنته برا او جهنم لان دي او به حال و باقی کې بیا ته باندې الله عليم ده هغې بیا په جناتيان یو خبري او یو د سره خبري لکه دې آیات ما معلومې چې جناتيان به आवाज ورکي اوست به ان شاء الله ورته سي رښتو آیات کې روان دي چې جهنميان به با आवाज ونا د اصحاب النار جهنميان به جناتيان ته आवाज ورکي چې موږ باندې څه وبراتوي کې نو دا څنګه امکنه لګي چې جنت ګرځي حفيظ علينا من النار ممن باندې و برابر دی که یا لاجې تم نه مدونه تاسو زره غړې دی دا غې نه متراغه نو هغه نه جنت بارو جهنم نه او پدانځ کې بیا کوم نه لا علم دې دې بده خبر نو او ولله کدي د دنیا کې ولاته حکمت د و جنا د انسانانو و جنا هغه پسګري کجې وی کوته هغه پس کله دې حکمت د وسگره انسان دل تکی आवाज تیز وے نو مطلب دا نه کزما आवाज الله تیز پیدا کړی نو ډیر خلک دوسو ودور مثلا صاحبې کې د وډی ورکړی آرام دی کا وې نو زما د आवाज موږ کوو مشهونه او یاد کو دل تکه وډی او صاحبې کې بایو کزر تکی زړه او ټکار مګا دل تکه بستا او موږ د आवाज راته نو کوو بندر کې چې له دې شته نو کوو نو مطلب دا نه او یاد کو موږ تک نو مثلا یو سنابه تقاضی له فسوادای کی توذیل تمستاس پیوی اوا باندې کړې نو دل تحقیق انسان کو ورنہ الله تعالی باور پیدا کړی د څه حکمت دواج نه کړې پوزي کو ورته کنه نظر کو ورته اودا کرانګي کاری کو ورته الله تعالی یو خاص میګدان کې د انسان د منافع د پیدا کړی پاتیشو جی کله خیرت تل چی نو طاقت په سیاشی اولا اواز تا کر اللہ کادر دے پدیبانی چا سیوا کی چا یوب اللہ آوازونم سکی گی رسی نو دقا اشکالم نرازی چی داغو با یوب اللہ خامقا یا اوور دے یونی مدنو بای لری بای نو سنگا با اللہ کادر دے خبری با یوب اللہ سرکی ثابت تھی خبری با یوب اللہ سرکی گی آوازونم نو آواز باو گی میاندل تا کې چې کوم خبرې کې ورکو سي الله جنتیانو خبر ذکر کوي چې جهنميانو ته باندې سووي ان قد وجنا ما وعد رب ما وعدنا ربنا حقا جنتیان به وي چې موږ زمون په زمونږ رب ته میوادي کړې په دنیا کې چې جنت نعمتونه دي بیا ني دي څومره وادي چې موږ سره دربطه طرف شي وي نکو مونته مونږ اگې لره حق واقع دوا کې سرمواتي چه کمی وادی اللہ تلان نا پیغمبرانو تجبه باننی پا قرآن کی اغمم سرشوی بونگ آخرت ترالو نو اغم وادی لونگ حق منتی اللہ تلان منت جنت راگو نو دی نبتا بوسوکی بحل وجدتو ما واد ربکم حقا تاستر جرب کمی وادی کلوی جهنم او دوور او دست وزیدو داکرنگی دا نور و عزابونو نو تاسو اغممونتی حقا دواکیه سر موافق قالو نعام دی بوویاو جا هممیان بویاو چا خبید آسابونک کمیواده کرده نو یکیناً آغا حقی و آغا دی بوصد بانیزان کوئی که جدا خبری بجلتیانو بولی گئی دا دا آغای دا او د خبید دلیل سابطولو دا پارا بوئی دنیا کی تاسو بانده الله اللہ حجت او خبر سابطا و حقا و آغا تاسو قنامنا نیاوغه دا الله تعالی هغه حقانیت چې کم دنیا کے ثابتو هغه و درامه کې تکی دریم دی خبر زرا به دا هغه نور هغه افسوسونه او دا هغه افسوسونه او اسویلہ سیواش نو دا هغه د فزول او د عذاب سیوا او دریم مقصد د دی خبر ده نه چې جنتيان خبرې کوي نو هغه سره نور خوشاله شي او ګورته الله مون جنت تر اوسه او دک خلق ده عن زیکې په عن زهونه كده او سره درېم خبره دا چې د الله شکرې به ام اداشي الله دا اوادو علي اظهارږي نو به کې د ابي او داسمه شکرې به اداشي مدرې خبرو کوله لا غیر سره مختلف مقاصد بي الله پرمې ونا دا صاحب الجنه صاحب النار اواز باو که خواندان ده جنت خواندان ده او ورده چه داغی حسرت سیوا که وقل خوشعلي سیوا انقد وجدنا دا چه مونتا ما آغا وعدنا ربنا آغا شیدونا آغا جنت وعدنا چه مونسر وعده کروا ربز مونگا حقا حقا نفحل وجدتم ایا تاس ما وعد ربکم چکلی وی ربز تاسو تاسو سر تاسو منتی حق خالو نام دیو جواب ورکی آو نو دل تکیبا جواب ورکا دی دوران کی چکلتی جواب ورکی نو اللہ یو درین گرے یو سرکاری موازن اعلان کونکے دویت دوارو پریگین نونا علاوان د جنتیان و د جہنمیان نونا علاوان یو درین چھے اغبادو لیکی لئے اسرافیل علیہ السلام بادوی جبریل او بادو ایک پرشتہ لیکلے یو پرشتہ اغا با آواز کی اللہم قرآن کیوئی دی بس یو مؤد یو اعلان تون کی یو اعلان تون کی بین اون پا ما بین دا دی کی اللعنت اللہ عالی والمین جی دی دا اللہ تعالی پا ظالمانو باندی ظلم کردے دا اللہ دا عبادت حق بلچا تمر کردے اور لعنت دی اللہ لینا پا کسانو یسد عن سبیل اللہ چې د لارې او لټاو به د دین کې ایوجه کوروا نه دین ربه کوروال پیدا کو پدی به اعتراض کول پدی کې غیوب لټول او د دې کې جرې به پزور باندې پدی کې به کجرونه او هم بالآخرت کې کافیرون او د دې د آخرت نه انکاريان نړه سر دا غید سپید سیوا او دا غید عذاب با با او دا عذاب سیوا کوله ده پار به دین دا سه اعلان سزا او د نامنت اعلان کی چې په داسه خلکو دي لعنتی چې چا دنیا کې ظلم وکړ او دا الله تعالی لمنه کېدل او خلک کی او دا الله تعالی کې اعتراضات دا الله په دینه اعتراضات او اشکانات او اخرت لمنه نه اخرت نه انکار نو دا איז ما خبره وکول دا איז ما خبره نبی عليه السلام د مکه مشرکان ازره په دنیا کې څه کړي وو چې کله بدر کې مردان شو لاویا سردار وو سم هغه مقام برقرار و نبی عليه السلام چې په کمزه هېمله کېدل او ارزه کې مسجد عارض نه والی بن مسجد نبی عليه السلام مسجد کې هغه سرچاته او کوي یې او دې پرځ کې جنگ شوه او له صحابه شهیدان نا پېږې چې دا مرګداری نشته نه وې رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه څې الفاظ یې وټولې چې ما سره الله کموعده کړ تاسو سره جرب کموعده کوي او تاسو حق مونته پهل وجه کموعده ربکم حقا فاني قد وجت ماعدمي ربي حقا وکم قال پیغمبر اسلام وته فرمایي چې تاسو رب کموعده کړو دا عذاب اعظم د بدر کې مرګدار شال او ما چې الله کموعده کړی و چې مطلب تاتا و فتح ملاوی گی غنیمت مملاوی گی ماللہ زمان نشرت و امدادو کماز اکپل رب و عدسو منتحق صحابو دفوس و مقتجدی سر خبری گئر نو دی جاوری نبی علیہ السلام و دی آور کو جواب نشیرا کوئی استاذو نخاہ آوری نو دی جوابو نشیرا کوئی نو بارا حداثی کسما خبری سکا چې دنیا کی نبی اسلام السلام موجنه تیان باندې سواله ده حضرت په سیوا کوله را فرداشي کیسه خبرو کی او بیا غي او درين اعلان کوم کی اورين کړه د ډوړو پریکې نو دا خبرو کی چې دا کافرانه غظ ظالمان د الله حق به بچا د ورکړو د الله تعالی اعتراضات کړو دا الله ربي نه خلق منا کړو دې اعتراض و و بینه محلیجا او پا مابین دا دوارو دلوکی دا جنتیانو دا جہنمیانوکی حجابن یو حاجز بی یو پردہ بی یاد ساتھ ہے بطور مقدمہ او دو خبری ہو رہنو پا دی آیات بانیو موئش دل دا قرآن لفظ دا حجاب استعمال کرنے دا حجاب حاجز تاوی لکی جو پردی تاوی او بلد اگر قرآن کی اللہ تلہ سورتی حدیث کی استعمال کرلی فضور ببینهم بسور لہو با باطنی روحی الرحمت واللہ روحی من طبل العداد اگر آل تک اللہ تلہ سور لہو بسورتی استعمال کرلی اور فر اجاد دا دی پا مسکی بحاجیز وی اوپا حجام او اعراف او سور تکریبن تکریبن دا دی مطلب آل تکی صورت حدید چرازی نو اعراف والا خلق مراد دی دک دا حجام مراد دی دا جنت او دا جہنم پا مسکی او زیر آل تکی وطا سور ویلی دی سور ویلی کی گی سور البلد میں او خوابا داؤ یعنی دیوکلی دی پارا بگیر چاپیر دیوال و پاگی کی با پوجی چوڑای و پاگی با خلق پاتی گیا غٹ دیوال و لمبا چوڑا اور پاگی کی با پوجی او نم پاتی گیا لاغی دی پاس دیوکلی نو ایان ساتے داد جنت او جہنم تا چکلا کو پولیسران بانی تیری گیاد ساتے چکلا و لسرعات بانی مسلمانان کری گنه یو خالص کا پران بی آغاییو بابا بول بانی بس اخوادی اخوا شیخ بی بی اخواییو جہنم تبلان دی پریوزی وین آنو خلق دی چیا منافکان دی چی دیو مسلمانانو سر را رو روانی او سزار پوری براشی و جدی سر کمرانانی نوابا غیبش صورت حدید کی براشی دیو مسلمانانو تاوی ادری گن نکت بس که موږ ستاسو درانه نظر لرنا وکو هغه یو اتوي واپس چه دېر جوړ واپس دي تبهه دي شي رسول الله تلک په نه حال د منعتقان بمزه پرله شینی ب جهان نام دور دي مسلمانان نو مسلمانان بدر ګر پي نامنتقان او مسکه بدر راشي حائل راشي مسکه به او حائل راش داږي نه مدې مخکري شي دی. دی با مخاطب هر مسلمانان مسلمانن په خپل ګډري ګرو یو قرآن د دې دا غي نیکه با سوي په غو ناونو باندې نه با جنت تلل شي کله چې پوریږي نه ای مسجد ته تلل شي جنت وی چې کوم ګرانګران مسلمانان نه په خپل ګناه وجه نه کولی سرات نه لاندې مطلب دا دی سب سبب پولیسرات باندې په فائدو با باندې سبب زخمي شي سبلان دیو مرزی گی دو گناه دو جی دا بار حال اغیب جنت نزی چی دا اغیب گناهونا با سیوالی پنی کوبانی دو اغیب جہنم دلاشی دا اخبالی گناه نسپایی رفت خبرم دیدرال او در اینکی سمدازی دی چی دا اغیب و وزن پا حالت چې کله وزن کی نو دا وزن دوران کی دا اغیب نیکی و گناهونا با برابری چې دا چانه کې برابر وي د سالم پوری د جنت ته دا چا ګناونه درانی بکل مشورې وي د ایمان لري چې دا چانه کې ګناونه برابر ویني هغه برابر شي او هغه په دې اعراف کې چې د جنت او د جنن مس کې ويونه چې قران دا دی د برابر لفظ استعمال کړی او بل نجح حجام او اعراف انا عرب جمعانه اوره یعنی د ذات توې کېږي د نا عرب نا محفوظ دے چه باغی که پاتی که دل کونش بازو دا عرب مانا نوری مانیم کڑی دی چه دا غر دی پا مابین دا جنت دا جہنم کے او تقریبا دا قولم کم زور دے قرآن چه کمل پاس استعمال کڑی دی اصور دے و عرب دا عرب دا نو مطلب دا دے چه دا بدا زیوی چه معروف زیوی عرب کی معروف مانا دا معروف زیوی او اچد زیوی دې نه لکه قرآن نن معلومي یو څو الله د دې خبره ذکر کړي ندی په جنت یا نوو ځان ښکاری او هغه په پیجه نه جهنميان نو متخاری نه دابا درني نه زين اړې عرب کی وسو کې اقوال د مفسرین صحیح راځي په وړاندې چې ما د ذکر کې په دې کې به هغه څوک چې نه چانه کوي وګڼو زه برابرۍ ايو حدیث کینامې پیغمبر علیہ السلام حدیث ته چې دا موږ خلق د چدي کوه جهان د تلې دې کړتل پریشي د خدای مور او پلان نه فرمانه نو یو طرف ته د جهاد په برکت باندې ینه ګناونه د جهنم نه هو به بچي خو بل طرف ته د مور نا پلان نه فرمانه ني د پلانانو نه فرمانه ني چې کله د پلان نه فرمانه ني نو د دې وجې جنت ته هم شي نو یو طرف ته ینه مطلب دې علی ګناونه کم دې نیکه سیوا دی خپل طرف تا د دې پلانا پرمانی دی نو جنت تم نشي دې ایثار دې ویو خپل کې راځه دا په کوله تقریبا لکه مسجد یودې ټول کې لاونه کول راځه چې مراد هغه خلک به عبادت کوي چې د چا او ګناونه برابر نور دین علوان نور خپل وګړي بعض اوی دین آن خلق مراد دی چه پلاران خود دی و من دی تی او بعض دازی دی چه دا اغیی نه من دی رازی نه نارازی دی. نو داس خلق باند اغیی دا جهنم نه دفت عمل دا وجی نه مثلا بچی وی دی چه گناون خکم دی خودی پلا یا مور تی خپده یا پلار تی نخپده یا رازی دی, دی. نو داس خلق بارا دی. بازی وی دیا گا دی چی جہنم ناو عمل دا وجه بچ کم دی او اولاد زنا دی دا زنا قیدا دی بازی وی مراد اولاد المشرکین دی او بازی حضرات پرمای چی دا دینا مراد اغا انبیاء دی خو انبیاء بی اولی دی سزای کنی انبیاء زکر کڑی دا گی وجہ زکر کڑی چی دا اچھت زیده دی نو اللہ تلا دا دی او دا دی مرتبت و حلقو بانی زاہی نو دا سی پوچت زیبانی با اللہ تلا کینو لی خدا کول کمزور دی او بازی وی دا ملیکی دی خاصی ملیکی خدا کولم کمزور دی زکا الله تلا وی لی وعلن آراب پر رجال تا دی آراب پانی سی نو لپس در رجال استعمال کردی او پرشتو در رجال نوی دی او بازی وی د دتلی د دبلار دی اجازت نا علاوة لی نو دا سی خلق آبا آراب کی دی با آراب تاور دا گلولی شی دی با آراب کی نو دی طول و اقوالو مضبوط کول دک کده چې دا دینا موران آغا خلق تلی چه دا چاند نیکی او بناونا برابری نو دا با آراب واللہ و تعالی لک دنیور و دی دانورم که دیشی ہو زیاد مپسرین ترجیح ورکی دک کول ورکی چه ده اغا خلق ده چه ده وزن دوران که گناهو ناو نیکیسی شده برابر ده نو دو گناه دو وجنه چه گناه دیره نده نجه هنم تنشد لیه او اپل جمت تمزه کنشد لیه زکن نیکیسی زیاده نده نده نده ده آراب نو اللہ فرمائی وغیده وما پا ما بینده ده دوارو که حجابون یو پردنه یو حاجز ده وعنال آرابی او پا آراب بانده رجالون سساری بی كل کلا بیسی ما هم پیجنی با کلا جنتیان و جہنمیان بیسی ما هم پالاماتو نو سنگدہ پالاماتو پیجنی نو قرآن کے راگلی دی جہنمیانو مہونبا توری اور دا جنتیانو مہونبا سپیلی و جو هن یوما ازی مسترہ ظاہکتم مستبشرہ خندیدون کے بی اور دا جنت تر تازگی بی نظرت النائم بی بیگا میویلی او او اپل اذا کافرانو محنا ترحق و ها قطر اولائکا هملکا فردل قجر داغیس ترگی بتا کشنی آودا کرنگی مخونو او دا جنتیانو مخونو بسپینی او تر تازب اید نعمت تازگی بیتی ملاری معلومی نالا پرمائی دا رجان دا آراب پالا چدید یا عرقون دی بپریجنی کل لندہ تول کا جنتیان دی او کا جنتیان دی بی سیماؤں کا نو گو ربی تاستماعی عرام داست زیره چه جنتیانو سرم خبری کی آواز برسی و جهنمیانو خربتا هون نو وناده و صحاب الجنه دی با آوالو کی خواندانو ججنت دا ان سلامون علیکم دا چه بطاسو بانده سلام بی نو دنیائی سلام اسلامو علیکم او آلپا جنتیانو سلام سشیده سلامون علیکم علی بلام بتگرش لن یدخلوها وهم یتماعون دی با جنت پنی داخل شوی قدی با تمس آت دی با تما دیده که مپسرین لی کلی چه اصل که آخیرت عالم الحقائق ده التکه ارشی حقیقت انسان تفقا رکی نو دی چه تما ساتی نو دی خلافی واکی شه تما یعنی مطلب دار دی دی دی دا سه خبری تما بساتی چه اغا با دی دی دی ملاوی گی یعنی دی بجنمت درافلی نیو دی دی دی دی خلق چده منظومانه که نیکه او گناهونه برابر ده دی بجنت تا زی یو دلیل مارمی او دویم دلیل دانه چه آناق والا بجنت تزکزی چه تاز و تماؤ خلق گناهگران دی و جهنم تا او برزی و جهنم کی او سوزی بجنت تزی او کنزی زی با چه در چاک گناهون سوا دی و بجهنم کی خووص او سوزی سو اوی بجنت تزی نچینہ چاګو ناونه سیوانه د دې په سره سره سړي اې په جنت کې ځی کړي اې په طریق الاولی جنا قلم داوي چې دې په جنت ځی جنګ کوله دې دی د دې دلیل د جنت په موضوع ده یتان ادرین خبرانه چې بنه کې خناقې لري فریق په جنت او فریق په سعي لري ولله په جنت او بل ډول وسګي وو ندری مدل کنه کی څنګه یا جنت ته یا جهنم دی نبی جنت تر څور او دې اعراض نه بوزي ندری ما خبرلاره جدي به اعراض نه او جنت ته وځي اول انسان له سلام دلیل کاري شروستو رازي ان شاء الله دې ته الله تعالی څنګه دی په اعراض کې جنت ولر زه درګه جهنم ولر نو د جهنميان ورکسم کړی چه داخلك به جنت تمز يها ولا الذين اقسمتم دې د جهنميان به دې د غيرت تر کې جتا ته به جهنم ته جنت ته مزه یو کول دغه کې دانه يها ولا خبرو کې جهنميان چه داخلك بنزي الله دې به رحم نه نو الله تعالی به ډارک دا ټیم کې اعراف ولته یو تفسیر دانه چې اعراف ولته الله و يدخل الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون جنه داخل شي نه پتا سوير نه پتا نو سلام دليله درځي د عارف ولا بچبلي جنت په وردا تي ني په جنت کې الله دې فرمایي لا ني نه دخول هدي داخل شي او هم يک نارون غلي داخل دو تمام ساتي وایزان ترې پاته هم هر کله چې واړو نشي سترګې تدې تل قاعصاب النار په ترپه خوندانه د اور باندې مطلب دا دی به تخله نه ګوري واړو نشي ټیک دمنا سپیګي رې سترګې واړو نشي او اور ولېږي او د دې بدواو کې قال ربنا اير بنا منغا لا تجعلنا مال قوم الظالمين خدای پاکه مونږ کوم ظالمانو سره مګر دا چې کوم ظالمان ديستا نه تای بددی په دنیا کې نن کړه خو پرې کړه خدای پاک دا شفل کو سرمنګا مگر نه به هر حال دی په جنت کې دی نه دا خبره هغه ثابت تشوع چې جنت او جهنم ما بداسي کې پیته دی جو بل سره خبرې کوي او ان شاء دلیل پر باندې دلایل ماشه سورته سواط کی مراراون دي چې دوه ملګری یو ملګری باندې کوم پلان کې ملګری جهنم کې به و زی نو ده وو یو لکه چې ریمه باندې ستنه متن وینږه بزم سوما د سراوا او یا نور دایونه کې براشي چې جنتیان و جهنميان باندې متکای او یا درحمن سپاره کې براشي چې جنتیان ورپور خان دي په یوم اللذین امنوا من الکفار یضحکون نو ده دې ټول خبرونه معلومیږي چې جنت او جهنم جهنميان دای نه یو بلته اواز هم رسې یو دوم را فاصله نور صحيح تفسيرات باني الله عالم وَنَا دَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَا دَا أَوَاجْ بَوْكِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَوَنْدَانْ دَجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ خَوَنْدَانْ قد وجدنا موادنا ان قد وعدنا وجهنا ذا تحقيق فرمونا ما ابوابه وجنته عدنا ربنا چوعده کړي وان وجدنا منرا منته جنته سر نَزَّلَ وَجَدْتُمْ آيَاتًا مُنْتَهِكَةً رَأْنَا مَا خَبَرِ آجَهَنَّ وَعَدَ رَبُّكُمْ جَوَادَ كَرَمَ رَبُّكَ No farán la namo al vino un bailo paselando kio بينهم بما بين ذويين الله نتو الله على الظالمين ذا جلنا ناهدي على الظالمين فظالمان باندي الذين ظالمان يصدون عن سبيل الله كتب من كده دارنا و هما اوتیب بالاخره خاص تر اخرت بنده که عارفين منکر و انکار کون کیو خوب تر کون کیو و عینهما پما بند دی اولو دلوکه جنتانو جهنمیانو کې حجاب نیو حاجب پې پرغه وېنداند عارفه یارفون اپی جنبا کلنداتو الجنتیان و جہنمیان بسیما هم پاعلامات بی جنبی پاعلامات بی جنبی ونادو اصحاب الجنبان او بی باواد کی آراب والا باواد کی انسلام علیکم و چوی سلامتا و بانده لمید خلو رو بی بانی داخل شوی جنمتا دار اقوالا وهم یتمعونو خالدار شدی با تمساتی دیتو اول دی جنمتا و این او دا وخی چواړلې چې څرګېدې دي وېرا او تا وه کې سره فچواله لشي اضا سوار هم څرګېدې دي تلکان صاحبين ناري بترد خالدان دور قالو دارک موي اره بالو موي ربنا اي فانك اعظمغا وانتج عناهم زمجدوا مال قوم بالمين یا اومد اولین یا اخلاق ریجا برد و جیدی رحمت و ساکین کریم اخدای یا اللہ چکم دا کرت منازلی یا اللہ صح منازلی پولی شرعات تیان باغیبانی من خیر خیر سرپوری باسی کریم اخدای فرحب الرحمت و شایم نحای یا اللہ کریم اخدای باغیبانی لپری باتونہ صحبی کی دونے یا اللہ بوسر یا اللہ استامیت منحان جنوتی اگرچہ ملائک نہیں یا اللہ حستاد رحم میر سنه څوک مهنت <سماس> کوی چې سورمه <سماس> الله طاقت کریم خپل سورلا نکې هی الله کریم خپل دا ډېر څه قبول ستاندی کلام تو برکت باندې نه دی نو و سلم